молочно-воскової стиглості зубів. Звісно, його не прикрашали і очі, схожі на скойки молюсків. Це були перламутрові, сліпучого поблиску скойки, тільки вже без молюсків. Його не прикрашало і чоло, яке не відзначалося опуклістю, а було рівне й пряме, як канцелярський стіл. Його не прикрашали і вуха, лопаті слонячі, які не стриміли гостро, не нащулювалися, а звисали зів'ялими від спеки лопухами. Його не прикрашала й зачіска, якої, власне, не було, бо волосся сипучим колоссям розпадалося на два боки і відриваючи в юнкий проділ на його кінській голові. Звичайно, такі риси ще нікому не надавали вродливості, але тільки не йому – цьому випадковому Фернанделю з приміської електрички. Причина крилася у губах, у виразі обличчя і погляді очей. Він розмовляв зі своїми сусідами, і довгі його губи весь час були в русі, весь час творили живий малюнок, за яким не можна було не спостерігати. Такий він був мінливий, такий в ньому Виявлялися несподівані нюанси. Усмішка, здається, і на мить не сходила з губів, і в цій усмішці був, навдивовжно, широкий спектр. Іронічна мала свої відтінки, саркастична так само не відзначалася однозначністю. А що вже тоді казати про довірливу, співчутливу чи веселу? Світлі цих усмішок обличчя теж не зоставалося статечним – Воно постійно резонувало на своєрідність кожної з усмішок, і гамма його виразів теж мала нестандартну амплітуду. Очі ж ці блискучі перламутрові скойки ні хвилі не були без думки, без почуття, без настрою, без прихованого смутку чи яскравої втіхи. Їхня функціональна здатність виражати, підкреслювати порухи душі була, здається, Безмежно. Спробувавши тут описати перше враження від обличчя цього випадкового попутника, я, мабуть, нічогісенько не домоглася. Відчуваю, що не домоглася, бо воно справді зосталося поза словами. Слова – це формули, схеми, і конкретна індивідуальність, потрапивши в їхній полон, завжди набирає спотвореного вигляду. Усякому колективі, який випадково чи закономірно складається, завжди знайдеться людина, яка привертає до себе загальну увагу. Ці люди наділені не вигаданою, а реальною магією. Наш Фернандель був наділений саме такою магією. Вирушував невичерпні ресурси, причому ця магія діяла з однаковою силою і на чоловіків, і на жінок. Хоча будучи жінкою, мені здавалося, що все-таки дужче на жінок. Бо під її владу потрапила не тільки я, не тільки Фаїна Яківна, яка не відривала погляду від нендертальських щелеп нашого сучасника і спів'ячизника, а й не приховувала свого зачарування дві студентки. Обидві в джинсових штанях, у чорних гольфах вони дивилися на Фернанделя, подумки називали його тільки так, в четверо своїх підведених синіми тінями очей. Сивукоса бабця, схожа на перевиховану в профспілці севілу, теж дивилася у тому ж напрямку, що й студентки. І в брезентовій робі тітонька, з обличчя якої не сходив похмурий вираз, який подеколи буває у контролерів, котрі на громадських засадах перевіряють квитки в тролейбусах і трамваях. «Море симпатії», – шепнула Фаїна Яківна, вдавшись до фрази «часів своєї юності». Чоловік вийшов на зупинці «Академмістечко». Я глянула у вікно. Громісткий, як трансформаторна будка, він мало неконвульсивними рухами живого робота пересувався по перону. І дві довгі руки здавалися недоладними, мов крила сконструйованого якимось вигадником механічного птаха. Ось Напівобернувся і перед моїм зором ще раз майнула його усмішка, мов фосфоричний спалах блискавки. з цієї хвилини пасажири у вагоні електрички стали аморфною, неорганізованою масою. І це було, здається, жодної особистості, на якій не можна було б зосередитися без вольового зусилля. «Цікаво, хто це такий?» – чи то в себе, чи то в мене, – поспитала Фаїна Яківна.